Мені не доводиться їй нічого говорити, бо вона буде іншою. Вона розумітиме мене без слів. Кохана, я знову їду до Венеції, можу щось тобі привезти?» згадав я на поумління сестри. Ні, дякую. Мені нічого не потрібно. Не витрачай. Недаремно грошей, краще швидше повертайся додому, ніжною безмежно ввічливо. Коли б не знав, що вона знову загорнеться в нічну сорочку до п'ят, свою окрему ковудру, мотивуючи тим, що втомилась і хоче зігрітись, скрутиться калачиком на самому краєчку великого двоспального ліжка і, затомувавши подих, завмре, коли б не знав, що за вмиранням серця, шаленним пульсуванням крові в скронях, мову малесенького загнаного в закутку звіряти, буду дослуховуватись до кожного мого поруху, до кожного мого видиху і вдиху, аби пересвідчитись, що я не нахилюсь до неї, не захочу її обійняти, приголубити, не захочу торкнутися, заволодіти нею, то обов'язково повірив в те її багатообіцяюче, швидше повертайся додому. Я проводу тільки три дні, Люба. Не сумуй, старався і я бути гречним. Все важче і важче мені це вдавалось, іноді мені хотілося підбігти до неї, вхопити її за плечі, розтормосити, вивести з рівноваги. Хотілося зацілувати її мало не до смерті, Хотілось, аби вона плакала, сміялася від моїх поцілунків, аби обвивала своїми ніжними руками мою шию і не відпускала від себе. Зустріч в офісі відбулася відповідно до моїх припущень, навіть краще, ніж я очікував. Здебільшого, згідно з контрактом, ми займалися роботами в морських і річкових портах, які здійснювались з метою заглиблення і розширення їх акваторію для підходу з завантажених кораблів до берега. Тож, окрім рутини, в цьому нічого цікавого не було. Але наступного року, ймовірно, нас чекатиме робота трохи іншого напряму – намивання піску на пляжі курортів Італії. Отож, в мене несподівано народилось бажання показати це все своїй дружині. Захотілося, аби вона нарешті побачила мій бізнес, побачила кораблі в роботі, побачила чужу країну, розкішні курорти, Можливо, це могло б хоч трохи її зацікавити, розвіяти, зблизити. Вирішив наступного разу брати її із собою. Відстань робила чудеса з моєю пам'яттю, з моїм мозком. Тільки-но я опинився поза домом, тільки на нас з дружиною розділяли тисячі кілометрів, тільки-но я усвідомлював, що якийсь час – проведу поза домом, і не буду мати нагоди бачити її щодня, у мене наступав приступ ніжності. Я з неймовірною тугою, при існуванні якої в собі не підозрював, згадував свою дружину, її милу, добре знану постать, згадував її гарно проліплені виразні уста, Згадував заворожений погляд і блакитних, щудною зеленню очі. В тому навійному розлукою в образі вона посміхалась до мене, простягала руки, горнулась. Я розривався від бажання побачити її наяву, притулити до себе, вдихнути запах її волосся, почути її тихий, м'який голос. Я захлинався від бажання її торкнутися. Відстань заставляла мене забувати істинний стан справ. Вірити в те, що цього разу, коли я приїду, вона таки кинеться мені на шию,